Божията воля Изпълнението волята на Бога седи по-горе от това да си цар, владика, ангел и прочее. Човек, който върши своята воля, е роб и всеки му се налага. Човек, който върши Божията воля, е свободен. Божията воля се носи над всички и същевременно носи всички. На нея всички се подчиняват. Но никой път не казвай аз върша Божията воля. Това е външната страна. По-добре осъзнай това отвътре. Ти, като си добър, силен и разумен, вършиш я. А щом не си такъв, не я вършиш, и си обикновен човек. И лошите също вършат Божията воля. Разбойници обирали богати и пребогати хора. Попаднал на тях един беден човек и е вдигнал ръце. «Оберете ме!» Разбойниците му казали, «Чакай малко! Ти за какви ни мислиш?» Ние имаме заповед да убираме богатите. Дали му една сума и го пуснали да си върви? Някой ти иска 10 или 100 лева, но и ти се дават. Тогава идват разбойници и ти убират 100 хиляди. Стане ли злото господар, тогава е лошо. И това е така, когато човек иска да върши нещо лично за себе си. А Бог не е починил човека на злото. Той го е освободил. И сме отговорни, че злоупотребяваме със свободата, която Бог ни е дал. Сами се ограничаваме, като не вършим Божията воля. Двама братя, като се бият вкъщи, това ни най-малко не е волята Божия. Хората трябва да станат слуги на разумното, на доброто. Да вършим Божията воля, да прославим името Божие и да работим за въдворяване на Царството Божие. Това са живи закони. Някой мисли, че може сам да се повдигне. Не. Това сам не може да направи. Но като дойдат Бог и Христос да направят в Него жилище, тогава ще разбере истината и ще се повдигне. Невидимият свят има една голяма задача и много години ще минат докато внесе прояснение в човешкото съзнание. Човек съжалява, че е останал назад, а не съжалява, че не е изпълнил волята Божия. То пък това е важното. Да изпълни волята Божия. А къде е той? Това е второстепенен въпрос. Щом не е работил да съжалява, че Божията воля е останала назад. Вие сте хора, които много добре изпълнявате своята воля и волята на другите. Но Божията воля много малко изпълнявате. А волята на Бога е свещенна. Понеже светлината, знанието, истината идат от Бога, то казваме, да бъде Неговата воля. Така ще се създаде новото в човека и само така може да се обнови. Стихът казва, «Онези, които чакат Господа, ще се обновят». Като дойде Божественото, то обновява. Всеки орган може да функционира, но да функционира в съгласие с цялото. Щом вършим Божията воля, Бог ще бъде с нас и тогава ще влезем в изпълнение и на другите закони. Лесно ще стане всичко. Една сестра попита. Защо нашата воля не винаги е в съгласие с волята на Бога? Има врагове, които искат да те накарат да имаш желания противни на волята Божия. На земята, като вършиш волята Божия, Близо си до Господа. А като нея вършиш, далеч си от Него. Престъплението стои в това, че не изпълняваш волята Божия. Една сестра попита. Как се познава, че сме изпълнили волята Божия? Когато изпълним волята Божия имаме мир, радост, свобода, простор, широта. А когато я изпълним смущение, недоволство, неразположение, Христос казва Тези цветя Господ ги е облякал с такива дрехи, а вас още повече ще облече, като вършите волята Божия. Ти ще бъдеш облечен така, както и княгиня не е била обличана. Глава на всичко е волята Божия. Като я извършиш, ще дойдат разумността, любовта, здравето, мъдростта, богатството, щастието. Началото на всеки го ще бъде изпълнението на волята Божия. Един брат попита. Какво е изпълнение на Божията воля? Да правиш това, което не ти се ще. Например, дойде ти гост, имаш едно парче хляб и си казваш, толкова имам, колкото за мен. Божията воля казва, дай половината. А на теб ти се е свило сърцето, не ти се дава грамче. Ние често туряме кран на Божиите блага и после се оплакваме. Като не изпълняваме Божията воля, ние запушваме Божиите блага и после страдаме. Някои искат да имат благата на Бога, без да изпълняват волята му. Че това е кражба. Слънцето колко иска да му плащате за всички произведения, които ражда земята, и които то възраства. Има кой да мисли за хората, и те са длъжни да изпълняват волята Божия. нея ли изпълним, идат противоречия? От небето не желаят да употребяват стражарски начин, ще допуснат да направиш каквото си искаш, и после ще платиш за това, което си направил. Който престане да върши волята Божия, деградира, слиза и губи свободата си. Изучавайте историята. Евреите, когато не живееха по Бога, други народи ги пленяваха и после Бог идваше да ги освобождава. Всички се лъжете, като казвате, Виж, онзи не живее по Бога и много хубаво му вървят работите. Не му вървят никак. Той си е турил отдолу пиростия, огънят се вече разгаря и той ще почне да се пече. Ако се координираме да изпълним волята Божия, тогава и разумните сили, които имат отношение към нас, ще се координират да изпълнят нашата. Като работиш с разумните същества, то твоята работа ти върви. Тяхна работа е общата работа. И като работиш тази обща работа, разумните същества ще ти помагат. Като ти помагат, лесно стават нещата. Останеш ли сам, не ти върви. Някой казва, на мен не обръщат внимание. Преди всичко, обръщането на внимание е вътрешен процес. От друга страна, не е важно дали хората те обичат или не, но дали ти вършиш волята Божия. Човек е дошъл за Бога, да изпълни неговата воля, а не да изпълнява желанието на този или онзи.